Ні, не так уявляв він собі цю зустріч. Домовитися з північим пером віч-навіч, віч, віддати йому Марту в обмін на синову душу, змусити скасувати давню угоду, а якщо обдурити, спробує, як щитом прикритися від нечистого святим вітцем. Але отак прилюдно під пиво а йнакше, тупо повторив мірошник і знову замовк. А йнакше святий отець мене виганятиме? Правильно, сокиро? Мірошник не озвався, стояв кліпав, супив ріденькі брівки. Тільки ви, святий отче, спочатку помізкуйте гарненько. Чи варто через чоклуна Стаха мене гнати з уїдливою посмішкою те мене в великій Здрайці? Адже я вас обманом, до млина неволік, очей не замилював, та й на Мартину душу не зазіхаю, і життя її мені ні до чого не вірите? Тоді запитайте в неї самої. А ще лівше поміскуйте самі. Невже наша мирна трапа засхожа на насильство? А цей чудовий дідусь святий Отче намірився прокляту душу сина свого на вашу сестру виміняти, а вашою сутаною Бенедиктинською прикритися? От візьму я зараз скасую угоду на Гарклівського вовкулаку та й піду собі геть, як гадаєте святий очі, довго ви проживете з тієї хвилини? Адже ви тепер для Стаха Сакири огонь палаючий, вічна гроза над головою. А Бат Ян відчув, що в словах нечистого, якщо це і справді був він, приховується підступ, але поки він не міг нічого заперечити. А тож ні до чого вам, святий отче, мене проганяти, зробив висновок великий здрайця. Я і сам можу піти. А може й не йти. При мені стах вас зачепити побоїться. Знає старий шкарбан, як захоче навіть сина батькові на горлянку кину. Їйте з Богом у свої шафляри, а ми з Мартою о, договоримо. А вже ж злодієчко. І північне пиро вдоволено риготнув, помітивши, як пересмикнула Яна при словах з Богом, вимовлених нечистивими вустами, Ян стояв розгублений. Він не хотів вірити дияволу. Він би не повинен йому вірити. Сатана ніколи нічого не робить просто так нікому не дополагає задарма. І за всі його послуги потім доведеться розплачуватися, але ніякого іншого виходу, крім як скористатися пропозицією великого здрайця, абат придумати не міг. Великий здрайця вичікувально дивився на абата, а той гарячково шукав правильного рішення. Мірошник понурився і теж намагався щось придумати. Та тільки нічого йому не спадалося на думку. Марта вислизала з рук Стаха Сокири, так добре задумана угода розсипалася. А Марта за вираючим серцем чекала, чим скінчиться справа. Їй було страшно і чомусь водночас весело. Усе, що могло трапитися, вже трапилося, і гірше, напевно, не буде. Як гравець, який поставив на кін усе, що в нього було, вона чекала розв'язки. Натомість десь зовсім поряд золунав кінський тупіт із защільної габи туману, що почала світлішати, вилетіла величезна постать. Вершника.